Eta mauleko eskoletako burrasoak kesu hauza kontra? Bi eskola publikoetan, bi erakasle postu erdi kenduak sartzean, Michele Chebest hauza pezak eskolen elgarretaratzea proposatu, baina burrasoekina ipatu gabe eta ortaz damutzen dira, hitzordubat galdeiten dakote. Garzi baiggoriko erri elkargoan elkartean laguntzek dituzte dituzte baztejak esahazi. Proposamena ez da badatua izanda, izan da mozione bat ere, aurkeztua azkenean laguntzak atxikiak izanen dira. Etiopikoak festivala iraganen da baiionan heldu den asan, hainbat itor du Baionako usai azkan tokietan, mintsaldi musikaldian zerki eta beste denak Baionako biziari lotuak. Eta Aroa atalien, berri honak dituzu emeiteko goizuntan? Bo, kiskun kasku, nezren goizuntan eguzkia bali madugu, eguzkia edera, arratxale honetan, lanofrango, sartuko dia, gain hartuko hote, hastiri honetan, euri tiortiak ere hitzemanak dira, aizazkarak, ufatzenalko du tokika, irurugoi eta hamar kilometro horrenean ipatzen baitute, baina inan temperaturak ala ere holta sortzi, e, grado horren inguruan izanen dira gorena. Mauleko eskola publikoetan bi erakasle postu erdien kentzeko erabakiak bastehrak nahazten ditu. Michel Txebest hau zapesak maulepeko eta gaineko eskolen atxikitzeko konsertaziori gabe eginduen proposamenak oraino nahazmen gehiago ekahidu. Etxekoek proposamenaz berri eskasa salatzen dute eta petizione bat abiaazidute hau zapesarekin hitzortu baten ukaiteko. Frango Aganguratuak dira, uste baitute ikaslehen kopuruaren tipitzea estela geldituko, etxeko zonbeitek bere naugaren ezakzea beste eskola batetan aipatzen baitute jadanik. Pascal de Gilbert, burra suen, bozera mailea alor hon se parla, ila question de duz eleve kivon... Mintzogien memento untan, uh, aipatzen da amabi ikasle uh, joanen direla maole se gainetik, seiga genialat edo beste eskola bat eta et peko eskolan ama zazpi. Beraz nok bait bi eskoleen si botitzearen alde bada, ikusik bi postu erdien zubera ikasle izanen direla gelakal, eta ondolioz ikasleak beste eskoletat joiten badira, zentako botitzea egin, holako nahasmen baten sortzeko beti berdin Eta pustu elkitze bat agitzen delaik, etxenkoak beste eskola batzitarat joiten dira. Ikaslen kopuia berriz apaltzen da eta berriz postiak elkitzen dira. El Noata egira maule usten ari da zinez. E on bau, hone antren de divide molion duzonsan bena. Hei nortarat eldu aitzin beste manera batez kudeatzen altzela egoera geitu dute burra Elkartean diru laguntzek kalapita sortu dute astelehenean baigoriko herri elkargoko aitzzin konduen bozkatzeko mementuan. Herri Elkargoko buruzagitzak hau eriduak joor naitzzinkondua berogeita mila euro aaltzea proposatu zuen baina hamazazzpia uzapez eta zonbait kontsilarik nagusikiak berzaleak, proposatu mozioaren ondorioz ustegabeko gastuentzat pentsatuak zituen hirutan hogoi mila euroak elkarte atxikitzea, deliberatu dute bilkura istampatez gelditua izan zen, azkenean adostasun batetarat elzeko FPC, Fond Perrekuazion Interkomunal deitu Estadoko laguntzaz ere, eztabaidatu dute luzaz, aurkestu mozioarekin opoziziokuek galdegin behitute herriek beren partea elkargoari itzultzea, proposamena boskatzera tekahia izanen dela hitzemandu Pierre Ierabide president ordeak. Bai, hori urte guziz bozkatzen da. E, bon, bagda nahi zuten bozkatu, eta bon, ez du onartu honartu bagda bozkatzea, zenta normalki urte guziz dela hori, zenta hori da fonde perrekoazioan, ergan nahi bita herri aberatxenek, edo herri elkago aberatxenek emaiten dute kesabateat, eta gero gu maluruski... Pobresiago dugu da, heder bedirz distribututua da. Bistandena, bostkatuko dugula, bon, joan den urte hartio, edo aurten hartio, ernaibitut, behartzen unanimite. Denek behartzuten alde bostkatu. Herri elkarguari dena usteko. Beste naz, zen, le droit komen. Hoaik dugun bezala, repartitzia herrien eta herri elkarguen hartian. Bon, horiek nahi dute dena herri elkarguari eman, bon, eniz e, kontra, bana behar da jakin, herriek ez dutela gehiagukanen. Jean-Michel Koskerat baigoriko hau zapesak irakurri zuen taldearen mozioa, FPC laguntza zegin proposamena kondutan hartua izanen dela du entzun dezagonna. Iduriz uh, onartu ute, uh, bet, bedain eta haipatzea berriz uh, egumatez uh, elgarreta ratzea eta berriz pentsatzea uh, uh, fondu hori nola behar den parte gatu. Ba dute erriek momentuan eta iduriz emaitema limada erri elkargoai, e, erri xau izain da gero uh, elkarreten launtzia. Gure beldurra zen hori eta konten girazen eta bon, iduriz uh, elkarreak azteko ez dutu lan girean ezartzen eta zinez nahi mintien surten Hor ziren, eh, elkartak gaur ere? Dinaziren, ba, beharrik, beharrik ninguste. <laughs> Aintzin kondugu ziak boskatu dira ondotik, estadoaren dotazioak txipituz doatzilakot, herri elkarkoaren funtzionamendurako aitzin kondua txipitua izanen da, eta euneko bosteko zerga emendatze bat ere onartua izan da. Eta entxusen zer gen deklaratzeko mementua dina da, zuen etxetaratukan dituzue paperak betetzeko, edo internetez ere egiten alduzuegunetik goiti, jasko urtean zer irabaziduzuen deklaratu behar duzi, paperrean egiteko IPA maiatzaren hemeritzia da, eta internetez ekainaren behatzia arte baduzue. Beste festival bat, ez dena iraganen Black and Bask festivala ez da eginen aukten buruilean, hala zer erabakien hartzerat behartuak izan diren antolatzaileak, lau urtez egin ondoan, esustengo eskasa dutela erran dute, behar zoin bezala, hori hartu dute, beraz ez dute dena berek dirustatzen ahal, beraz aurten gohuntan ez dela egiten, ginen esperantza duteatik heldu den urteko atera bat hachimenen dutela eta berri smutatzen ahalko dutela. Apilaren 22tik 26rat iraganden da etiopikoak festivalatik baiunan Eskandrai Elkarteak Kultura, musika, artea, baijonako biziarekin ustartu nahi izan ditu, eta honela, Baionako ostatu liburutegi, okindegi edo baratze desberdinetan finkatuak dira hitz orduak, eta kainu bat eginen diote gerezien denbora pastoralari, bilbon eman onduan, bilboko bi elkarte ekartzen baitituzte, baiona eta bilboren arteko industrian bizia konparatzeko intzaharri eta Margolari, argazkilari edo bideogile desberdinen erakusketak izanen dira Baionako liburutegi eta galeria desberdinetan. Mintzaldi edo ikusgarri desberdinak ere bainan denak Bayonako biziari lotuak eta elkarte edo desberdinekin antolatuak. Azenda hogeita bat programaren baitan adibidez arrisku klimatiko klimatikoetaz Mintzaldia, Grende Liberti elkartearekin hasi landaketa musikarien laguntzaz, arte eskolako aurren erakusketa edo beste. Festival Geo dela, esplikat digu Julen Asiaari etiopikoen antolatzaileetan denak. Bai gainera hor izena eta hori da gure, gure xeeaa, bat geopoetsikoa hori garatzea. Ja na baita kultura edo ikitaldi horiak eraraittzea, nun ez diren baitezpada normalki egiten, Eta beraz egia da hiria uh, pizkabat pizzarazten duela etiopiko hoietan. Hala. Bainan uh, etiopiko hoietan, bainan baita ere uh, ortean zehak, eta dira ordi eta hori zapenak. Uh, bezala beti lan egiten duen, txatzen gira asmatzea, zer izaiten elden berri irri. Guk dugun hiri hortan ba. Eta keinu berezi bat eginen diote agarren denbora pastoralari, Bilbon eman ondoan hango bi elkarte komitatu mitatu dituzte, emeretzigarren mendean Bilbo eta Baionako industriak lotuak zirela erakusteko julenasiari. Bilbon bat ziren bai, industria eta mehategiak baita ere, eta haipatu dituzu gune industrialak nola aldatuak ziren kultura gune gisa, Uh, Ddez uh, eskualdun jauregia Bilbon hori da ziez gauza animalekoa. Um, igaldeka ipatzen zuen uh, baiionako etu eskuinaldea. Dena oraindik egitekotan eta... da eta hitza hitz egiten da baina ikusiko Haiia <laughs> hitza xikitzen duten baina uh, iduriz kultura garganzitsua izannen dela aldu hortan. Beraz Baionako uh, ez kejaldearen uh, historia hemenetan zatuuz uh, eskuinaldearen uh, begikuntza kulturalaarekin.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 Eta susenduduk ezue, baiunako pastorala etzen txagaren denbora, baina gerezien denbora. Eta artistek eta ikusgahi muntatzaileek toki batukanen dute mendik goiti beren serbitxuko, apaindurak eta egiteko, hamekak, kajikako artean fabrikak, tokibat egin du hori makean e, etxe haundian behaz artistek baliatzen ahalko dutena paindura horien egiteko. Eta boruratuko dugu hoitaraziz prefetak debekatzen duela egun ere, bortu eta mendietan suia emaitea azken egun hauetako denbora e-dejaren ondotik bastehak dira suia hedatzeko iriskoa bada haizearekin beraz ez da aizu egun surik pistea.